Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 1. Pavel, Apostola lui Cristos Isus, prin voința lui Dumnezeu și Timotei fratele nostru, sfinților și credincioșilor, frați pentru Cristos care sunt în Colose. Harvoa și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Isus Cristos. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne întotdeauna pentru voi că ce am auzit despre credința voastră în Cristos Isus și despre dragostea ce aveți către toți sfinții, pentru nădejdea aceea gătită voi în ceruri de care ați auzit mai înainte, în cuvântul adevărului Evangheliei, care, ajungând la voi, precum și în toată lumea, aduce roadă și sporește întocmai tocmai ca la voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut într-o adevăr Harul Lui Dumnezeu, precum ați primit învățătură de la Epafras, iubitul, împreună slujitor cu noi, care este pentru voi credincios slujitor al Lui Hristos și care ne-a arătat iubirea voastră cea întru Duhul. De aceea și noi, din ziua în care am auzit aceasta, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voiei Lui o toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească ca voi să umblați cu vrednicie întru Domnul, plăcuți Lui întru toate, aducând roadă în orice lucru bun, și sporind în cunoașterea Lui Dumnezeu și întăriți fiind cu toată puterea după puterea slavei Lui, spre toată stăruința și îndelungă răbdare, mulțumind cu bucurie Tatălui Celui ce ne-a și pe noi, să luăm parte la moștenirea Sfinților într-o lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, pentru care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor, acesta este echipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făctura. pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate și El este capul trupului al Bisericii. El este începutul întâiul născut din morți, ca să fie El cel din tâi într-o toate, căci în El a binevoie, Dumnezeu să se lășluiască toată plinirea și prin trânsul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El prin sângele crucii sale. Dar pe voi, oare, care oare când erați străinați și vrășmași cu mintea voastră către lucrurile rele de acum v-am păcat, pri Fiului său, în trupul lui ca să vă pună înaintea să a sfinți fără de pricană și nedinovați dacă într adevăr rămâneți în în credință și întăriți și necrintiți de la nădejdea evangheliei pe care ați auzit-o care a fost propovăduită la toată fuptura de sub cer și al cărei slujitor m-am făcut eu Pavel acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc în trupul meu Lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul lui, adică biserica, al cărei slujitor m-am făcut potrivit economiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost dată mie pentru voi ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu, taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită Sfinților Săi, cărora a voie Dumnezeu să le arate care este bogăția slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos, cel dintre voi, nădejdea slavei. Pe El noi îl vestim, sfătuind pe orice om și învățând pe orice om, într toată înțelepciunea ca să învățișăm pe tot omul desăvârșit în Hristos Iisus. Spre aceasta mă și ostenez și mă lupt potrivit lucrării Lui, care se săvârșește în mine cu putere.